húsz perc után csoda történt. A valsusogás, gajakrecsenése, szél a fák koronájában. Egyszerűen tökéletesen hallottam, minden átbenet nélkül. Egyik pillanatban még totásüket vagyok, a másikban pedig már normálisan hallok, mintha mi sem történt volna, mintha nem is strájkolt volna a fülem az előbb. Ez mi volt? Tört kimia. Ti sem hallottatok? Bedugult a fülünk. Csitította Dávid. Előfordul a hegyekben. Négyünknek egyszer. Soha életemben. Ez nem földögulás volt, zihált Andrei. Azt hittem, ott hal meg az izgalomtól. Eltűnéskor vagy közvetlenül előtte gyakori a hirtelen súlyos csend. Ilyenkor a legjobb megállni és nem mozdulni, amíg a csend meg nem szűnik és amit végképp nem szabad. Az olvastad a szakirodalomban? Folytottam bele a szót. Rohadtul tele volt a tököm. Próbáltunk felélegezni a sok után, ez meg már is a baromságaival traktár. Pauli, de szírja, de nem csak ő, hanem dugulj már el, te hülye fasz, durrant el az agyam. Mondom, a tököm tele volt már vele, plusz ez a süketség para. Hát miért nem maradtál ott, ha ilyen birtokában vagy? Szállt bele Dávid is. derékember. ember, lekötelezett. Andrei szerencsére befogta, Különben még elindulok visszafelé, mert annak is meg vannak az előnyei, ha nem hall az ember. Érdekes, hogyha egy csoportot baér, az esős spontán reakció rend helyreállítása érdekében a bűnbak megkeresése, akire az ember kitöltheti a dühét. A mi dühünk Andrejre zúdult rá, és megmondom őszintén, jól esett. Még Mia is morgott rá valamit. Nem valami szép dolog, de működik. Ez van. Ahogy továbbmentünk, úgy éreztük egyszerében megszűnt minden gondunk, sőt, eufória fogott el, visszatért a hallásunk, life is okay. De ez a kegyelmi állapot nem tartott sokáig. Két nyugtalanító dolog is volt, amit nem lehetett nem észrevenni. Egyrészt valahogy túl régóta gyalogoltunk már, másrészt Dávid egyre gyakrabban húzta elő a térképet. Ez a kombó semmi jót nem jelentett. – Mi az? Eltévedtünk? – Gonoszkodtam. Majd meggyilkolta tekintetével. Anyádat baszogast. Az út a csúcsról egyenesen vezet lefelé a déli oldalon. Mi pedig egy magassági pont mellett haladunk. Nagyjából visszintesen a csúcs körül. Egyenesen belefutunk az útba. De valahogy sokáig tart, nem? Szólt miha? Mindjárt ott leszünk. Lassul a tempónk. Sanditot felvon szemöldökkel a hátul bugdácsoló Andrejre. Tudtam, hogy beteg, talán inzulinra van szüksége, megviselhette az elmúlt két nap, de ez most a legkevésbé sem érdekelt. Nyomokban sem volt bennem együttérzés, inkább csak dű, amiért ez a pápa szemes szarjankó feltart. Mentünk tovább, és bár biztos voltam benne, hogy túl hosszú ideje megyünk már, nemhogy artam rajta. Dávidba vetettem minden bizalmamat. Szinte hazajárat tribecsbe. Ráadásul tapasztalt, túrázó, tudja, mit beszél. Újra változni kezdett az erdő. A fák helyét lassan magas bozótos vette át. Át kellett vágnunk a cserjésen, ami húzós volt, de Dávid bíztatott. Max pár száz méter, és ott vagyunk. Öntötte belénk a lelket, már látom azt a tisztást, amit ismerek, úgyhogy nem megtorpont, mintha kővé vált volna. A mondat félbeszökött. A tribecsben előbb a hallása szűnik meg az embernek, aztán a hangja tűnik el. De nem ez történt. Kercsel dermetten állt, csak a vállal emelkedett és sűjjett hemesen. Szemmel láthatóan felkavarta valami. Összerándult a gyomrom. Ha rábízod magad valakire, és aztán ilyen állapotban látod, az rendesen meg tud roppantani. Mi van ott? Kérdeztem. Semmi válasz. Mi a szar van ott? Furakodtam előre. Dávid akkor közült meg, amikor félrehúzta az ágakat, elétárult a tisztás, és. Ott állt két ház. Egy nagyobb, jobb állapotban, és egy kisebb horpat tetővel, és görbe falakkal. Repedezett vakolat, retkes ablakok. Ezek azok a Esett le az állam. Nem, válaszolta Dávid rekedten, és kiköpött. Nem lehetnek azok tette hozzá határozottabb hangon. Mijának és Andrejnek is elakadt a lélegzete, amikor odaértek. – Innen indultunk délben, jelentette ki Andrej. – Képtelenség, hangoztatta kertse Ezek szerintem is azok a házak, herősködött Mia is. – Ugyan hogy lehetnének azok? emelte fel a hangján Dávid. Az órunk alá dugta a térképet és idegesen mutogatott rajta. – Nézzétek meg ezt az utat! szinte egyenes vonalban vezet lefelé a nagy ribecsről. Mi meg viszintesen jöttünk, emellett a magassági pont mellett. A két útvonal merőlegesen metzi egymást. Nem kerülhettük el a turista utat. – Lehet, hogy csak nem vettük észre – mondtam. – Avarborit mindent, egyszerűen keresztül mentünk rajta, és tettünk egy kört a hegyen. – Olyan még nem volt, hogy ne vettem volna észre egy utat. – Hát úgy néz ki, most már van – mondta Andrei. – De csak maradj kusban – Dühönköd Kercsel. A te hibád! Egyfolytában jártatod a pofád, dől belőled a hülyeség. Ha nem vettük észre az utat, az miattad van. Hát persze, túravezető úr eltéved, tesz velünk egy felesleges kört, és ez az éhibám. Mondom, hogy fogd be. Alig lehetett érteni, úgy folytogatta a dű. Elsápak, laposokat lélegzett. Attól tartottam, hogy bezsász ki ugrik. Ezek nem azok a házak. Jögtek ki egy idő után. Ugyanaz lehetett a term, rajz, ezért hasonlítanak. Viszont... De azok! Szakítottam félbe. Nézd meg az ajtót! Odafordultak, hogy szemügyre vegyék, amit én már a vita alatt kiszúrtam. A résnyére nyitott ajtó mögül egy régi babakocsi váza figyelt. Azok! Zártam le a témát. Jól esett volna kercsel fejére olvasnom, hogy órákig kerintünk tök az erdőben, időt és energiát pocsékolva, de inkább visszanyeltem. Nem létezik. Nem létezik, dűnjött a Dávid, és elindult az omladozó épületek felé. Nem mentünk utána. a szemünket verte ki, hogy ugyanazok, és itt ma már tököltünk eleget. Dávid, mennünk kellene, kiáltottam utána. Meg sem hallotta. Óvatosan kinyitotta az ajtót, és belépett. Olyan feszült körültekintéssel mozgott, mintha az alvilágba készülne leereszkedni. Kercsel felsülése jobban megborított, mint a házak felbukkanása. Nem pusztán az, hogy hibázott, hanem inkább a viselkedése. mintha csak egy rémült kisgyereket láttam volna. Nem vettük észre az utat? Van ilyen. Próbáltam ilyen nyíteni a feszültséget. De most már induljunk lefelé. Adjuk a fenébe a túrát. Két óra van. Szerintem is. Helyeselt Andrei. Én is erre hajlottam. Oszta kurva. Hallottuk a házból. egy gyorsan. Forgattam a szemem, elegem volt a meglepetésekből. Úgy éreztem, hogy történt is valami azzal az idiótával oda a házban, szívem szerint ott hagynám, csináljon, amit akar, és elindulnék végre a civilizáció felé. Kelletlenül vonszoltuk magunkat a lerobbant kéjlap felé. Kercselt a halban találtuk, falfehér volt, remegett az alsó ajka. Mi a franc kavarhatta fel ennyire? Nem láttam semmi különöset. Semmi, ezt csak a lepukkant középső szobát, most sok ajtóval. Két órával korábban bejártuk az egész házat, akkor most mégis mi a kurva élet van? Mi az? pislogott értetlenül Andrej. Mi történt? Nem látod? Sóhajtott a kertsel. És semmi olyat nem látok itt, ami. De közben megláttam. Megrogyott a térdem, és minden elsötétült előttem egy pillanatra. Beszarás. Suttogta mögöttem ki. Mia nem szólt, de ő is észrevette. Hallottam, hogy elakad a lélegzete. Hogyan tudnám megfelelően elmondani, hogy átérezd? Ott álltunk, ugye a két órával korábban lecsekkolt ház hajjában, amiről semmi különöset nem lehetett elmondani, azon kívül, hogy innen nyílt a fürdőszoba, a háló nappal és a konyha. Ezeket mind meg is néztük már korábban. Akkor mitől buktunk ki ennyire? Olyasmitől, ami abszolút nem rémisztő, és közben mégis rettenetesen az. Ezúttal volt egy további helyiség a nappali és a konyha között. Egy kis éléskamra. Az ajtaját leakasztották, a falhoz volt támasztva, úgyhogy beláttunk. Szűk volt, vagy három méter hosszú. A falak mellett fa polcok álltak, rajtuk pár üres befőttes üveg, mindenütt pókháló csüngött. Értette ezt? A büdös életben nem gondoltam volna, hogy egyszer egy spájz fog halára rémíteni. Nem egy horror zombi, mumus meg ilyenek. Egy közönséges spájz, aminek nem lenne szabad ott lennie, ahol van. Gyilkosat tud lennie egy valad démonnál. – Ez nem volt itt, dűnyögte André. – Ez az előbb még nem volt itt. – Mert nem abban a házban vagyunk, kiáltott a kertsel, Én megmondtam. Elindultam a fürdőszoba felé, a lábam alig engedelmeskedett, de ez fontos volt. Nagyon. Minden egyezett. A méretes porcelánmosdó, a törött csempék darabjai, a nem létező vécé. A hálószobába is benéztem. Benézettem matrac a hitvesi ágyon és korhadó szekrények. Az egyik nyitva volt, pontosan az, amelybe Bezsánszki belekíváncsiskodott. Ez ugyanaz a ház, ordítottam. Síkideg voltam. El nem tudott képzelni, milyen hatással lehet az emberre egy közönséges helyiség, ha ott van, ahol nem lehet. Talán nem vettük észre, makogott Mia. Ő siettünk, és a nappalit meg a konyhát akartuk megnézni. Nem vettük észre. Ahogy a turista utat semmi, ingattam a fejem hitetlenkedve. Andrei undorral méregette a kamrát. Hirtelen a kezébe kapta a nyakában lógó fényképezőgépet. Mindenről van képem, jelentette ki. Mindjárt meglátjuk, volt-e itt kamra. Jó kis para. Mi? Fotók alapján akartuk megállapítani, hogy egy helyiség létezette két órával korábban vagy sem. Pedig akkor ez tök logikusnak tűnt. Ebből is látszik így utólag, hogy mennyire betegesen működött már a gondolkodásunk, és meg csak nem is vettük észre. Bezsánszkik köré gyűltünk, egyszerűen a megváltónkat láttuk benne. Bizonyíték lehetett a birtokában arról, hogy nem műrültünk meg minnyájan. Bekapcsolta a gépet. Sosem vártam még ilyen feszülten, hogy bekapcsoljon egy kijelző. Andrei lapozni kezdett a képek között. Lassan haladt, remeg ujjai alig engedelmeskedtek. Egymást váltották a képek, haladtunk visszafelé az időben. Izgalmamban beharaptam az ajkam, mi a hozzám simult. Feszültek voltunk, mint a gitárhúr. Vártuk azt a kurva képet. Diagnózisra várni sem lehet ennél rosszabb. Utolsó kattanás. A képek nem váltakoztak tovább, egyetlen felvétel állapodott meg a kijelzőn. A halt ábrázolta. Semmi sem maradt le a képről. Andrei az egész szobát lefotózta. Négy ajtó. A fürdőszobái, a hálói, a nappali és a konyhái. Felemeltük a tekintetünket. Öt ajtó. A fürdőszobái a hálói, a nappali, a kamrái és a konyhái. Forogni kezdett velem a világ. A lábam feladta, le kellett ülnem a padlóra. a háló, nappali, kamra, konyha. Egy helyiséggel több van. Két órával ezelőtt az egyik helyiség még nem létezett. Csend borult ránk. Hosszú volt és rettenetesen súlyos. Préselte belőlünk kifelé a lelket. Amikor az első kábulatból feleszméltem, Kercsel már a falakat vizsgálta, kopogtatta, méricskélte a nadrágszijával. Fogalmam sincs, mit akarhatott ezzel, hiszen világosan látszott, hogy az eredeti konyha és nappali között nem fért el egy spájz. Csak hogy mégis ott volt, egyszerében lett ott egy kamra, miközben látszólag változatlan maradt a ház minden más mérete. Bármi történt is itt. Inkább nem kerestem rá a magyarázatot. Nem mertem. Dávidot azonban más fából faragták, ő egy rejtét nem nyel le csak úgy, neki magyarázat kell. Ő kényszeresen elutasít mindent, ami nem passzol a természet törvényeihez. Konop megszállottsággal folytatta az értelmetlen méricskérést, és egyfolytában összenézegette a fényképet a fizikai valósággal. Reménytelen próbálkozás volt, titkon mégis abban bízhatott, hogy végül diadalmasan előáll egy észszerű magyarázattal. Lázas, de hiába való igyekezetét figyelve arra jutottam, hogy olykor a logika és észszerűség iránt leküzdhetetlen vágy a legnagyobb bőrültség. Nem tudtam eldönteni, hogy mi a rémésztőbb a kamra látványa, vagy pedig Dávidé. Mia és André is így gondolhatta. Mind a ketten félrehúzódtak, és meg sem mukkantak, csak riadtan pislogtak. Kercsel végül nagy levegőt vett, és összeszorított foggal belépett a spájzba. Rettenet és elszentság tükröződött az arcán. Nem történt semmi. Nem teleportálódott más dimenzióba, nem rontottak rá vérszomjas túlvilági lények. A kamra csak egy közönséges helyiség volt, önmagában nem is lett volna vele semmi gond. A probléma az volt, hogy nem lett volna szabad léteznie, mert két órával korábban még nyoma sem volt. Közvetlen veszélyt nem jelentett. Egy másik síkon azonban, nevezzük talán egzisztencialista síknak, mégis fenyegető volt. Nekünk rontott és darabokra szaggatta a világunkat. Velünk együtt. Sehogy sem lehetett magyarázni a megjelenését. Az nem létezik, hogy odaépítették volna, amíg mi távol voltunk. De ha ez valamilyen műszaki bravúrral sikerült volna is, azzal sem oldódik meg egy még alapvetőbb probléma. Andrei fotóin ugyanis jól látszott, hogy a konyha és a nappali ajtaja túl közel van egymáshoz, nem férkezőik egy további helyiség. Dávid kijött a kamrából, elkérte Andrei fényképezőgépét, és kivonult vele a ház Szó szóval nélkül követtük, bár nem tudtuk, mit forgat a fejében. Odakin sorra vette a házról készült fotókat, további változásokat keresve az épületen. Beszálltunk mi is. A ház azonban egy centivel sem lett szélesebb, még a közelében álló fáktól, bokroktól is ugyanolyan távolságban állt, mint korábban. A szára egyezett minden. Azt leszámítva, hogy bent lett egy pluszkamra, anélkül, hogy egy négyzetmétert is lecsippentett volna az eredeti lerendezésből. Hogy a jó francban lehetett, hogy a házban keletkezik egy új helyiség, de az eredeti szobák nem változnak, és kívülről nézve sem lesz szélesebb az épület? Csak két lehetőségünk volt – Kanyarítunk egy magyarázatot, és nem veszünk tudomást annak szembeszökő abszurdításáról, vagy pedig széttárjuk a karunkat, és elfogadjuk, hogy ez őrület. Genszegár, vagy csejszegár, ahogy tetszik ez nem az a ház jelentette ki kercsel. Ez a mondat zsillettpengeként hasította szét a csendet. Mély, visszavonhatatlan vágás volt. Hozzá kezdhettünk volna a seb azonnali összeborrásához. Érvekkel kényszeríthettük volna kercselt, hogy visszaforduljon a tekervényes és veszélyes útról, amire rálépett. De nem szóltunk semmit. Némoságunkkal támogatva az evidensen téves megállapítást, a nyilvánvaló tényeket alárendeltük a mindkét lábára sántító logikának. A fuldokló az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodik. Kercsellel tartottunk ahelyet, hogy visszarángattuk volna. Vagy megmarkolod a a szalmaszálat? Vagy kicsusszansz az ismert univerzumból, ahol kettő meg kettő négy. Aki nem érte át, sosem fogja megérteni, micsoda létbizonytalanság fogja el az embert egy olyan helyre vezető hasadék felett, ahol kettő meg kettő nem feltétlenül annyi. Ha egy ilyen felületen megcsúszol, mindent elkövetsz, hogy megakadályozd a zuhanást. A legvékonyabb szalmaszába is belekapaszkodsz. Nem az a ház volt. Minden egyezett. A levert csempe, a penészes matrac, a nyitott szekrény, a nappaliban szént hányt fényképek, a kemence a babával, de nem az a ház volt. Elindultunk a tisztásról. Már nem számított, merre megyünk. A lényeg, hogy menjünk. Én voltam legelő, mögöttem lépdelt Mia, aztán Dávid, leghátul pedig a folyton forgulódó Andrej. Lépésről lépésre éreztem, hogy gyorsítanom kell. Megtettünk vagy 120 métert egyetlen szó nélkül, és aztán futásnak eredtünk. Én kezdtem, a többiek meg utánam. Hosszan futottunk, semmivel sem törődve. Nem érdekeltek a bokrok, az avar, nem érdekelt semmi, csak hogy minél gyorsabban fussunk. Bár azt hittem, kiköpöm a tüdőmet, előtött a berejték, nem kaptam levegőt, de futottam tovább. Belesüppettem az avarba, de rohantam tovább, űzött a spájz a és az üres befőttes üvegekkel. Hát tiszta hülyé hangzik, megértem, akiröhögsz, de még most is, hogy felidézem, frázban vagyok tőle. A közönséges dolgok a legfélelmetesebbek. Végül levágódtam a száraz fűbe, és kapkodtam a levegőt. A többiek is lerogytak mellém. Sokáig csak ziháltunk egyre lassabban és halkabban, aztán belesüppettünk a csendbe. Ja, induljunk egyenesen lefelé, kezd csötétedni, javasolta Mia. Az nem lesz jó, ingatta a fejét Dávid. Hogy nem, egyenesen lejutunk a völgybe. Ránk sötétedik, sokszor az ilyen elkapkodott lemenet az oka az eltévedésnek. Hol keresnéd az utat a korom sötétben? Hiszen azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk pontosan. Csak fák vannak mindenütt, semmi kilátás. – Van a telefonomban GPS – mondta Andrei. – Igen. Azt meg tudjuk állapítani, hogy a térkép melyik pontján vagyunk, de nekünk tájékozódási pontok kellenek. Utak, árkok, gödrök, bármi. Én már kétszer is belebotottam itt olyan pincébe, amihez valamikor ház is tartozott. És mind a kétszer kis bele is zuholtam. Gondolom nem akarjátok így végezni a sötétben. – Akkor mit javasolsz? – kérdeztem. – A bevett módszert. Ha eltévedsz az erdőben, akkor valamivel magasabbra kell jutni, ahonnan már van kilátás, és tájékozódni tudsz, és a térerő is jobb. Ő segítséget akarsz hívni? Érénkült Fermia. Hívjunk most rögtön. Minek? Éppen csak egy kicsit eltévedtünk. A tribecsben, tette hozzá, mintha ez bármin is változtatna. Akkor is megpróbálhatnánk, Áltam Mia mellé. Csak letértünk egy kicsit az útról, és nem is tudjuk, hogy hol vagyunk pontosan. Indítsanak miattunk egy kiterjedt mentőakciót. Van róla fogalmad, mennyibe kerül egy ilyen móka. És ha már itt tartunk, van speckó túra biztosításod, hogy ne saját zsebből kelljen fizetned? Nincs. Nem mondtad, Remek, horkantotta. És nektek? Mindketten nemetintettek. Hiszen csak egy rövid túrára indultunk egy piti kis hegységbe, vagy inkább dombságba, ahol még eltévedni sem lehet. Ki gondolt volna biztosításra? Na látjátok, nem kell rögtön hegyi mentőt hívni. Már ne úgy, de te sem úgy festesz, mutatott rám, mint aki mellény zsebből kipárkálna pár ezer eurót. Némán a fákat. Ö, szóval mi a terv? szólalt meg Mia. Dávid beletúrt a szakállába, és megigazította a kalapját. Induljunk el felfelé. Keressünk kilátást. A legrosszabb esetben tábort verünk, és várunk reggelig. Holnap pedig megpróbálunk tájékozódni, és ha nem megy, akkor elindulunk egyenesen a völgybe. Szóval, ha nem találunk kilátást, akkor rögtön reggel indulunk lefelé, mia, És ha nem találunk utat, akkor segítséget hívunk. Így lesz. – Ígérem. – Akkor tudatosítottam csak komoly késéssel, hogy aznap már nem keveredünk haza. – Ágyő meleg, ágyikó. Ágyő kényelem. – Ez a felismerés minnyájunkat letaglózott. a glózot. Klaudiának kaja kell, meg víz, különben mocsogta a rám pillantva, mintha én bármit is tehetnék. – Fogod bírni. – Fordult kercsel Andrejhez. – Van más választásom? mondta maga a vállát egy grimasz kíséretében a konteó bajnok. Elindultunk felfelé, senkit sem villanyozott fel, hogy még egy éjszakát a hegyekben kell töltenünk, viszont valóban ez tűnt a legészszerűbbnek. Máig nem tudom, mi lett volna helyes. Eztelenül nekivágni a lefelé vezető útnak a sötétben szintén nem egy életbiztosítás. Másrészt, ha egy árokban vagy egy régi pincemélyén kötünk ki, az még mindig kevesebb kárt tesz bennünk, mint a következő órák a tribecsbe. Egy órán átkaptattunk felfelé, de nem akadt semmi, ahonnan valamire való kilátás nyílt volna. Mindenütt csak fák, bokrok, meg száraz fűvel őt aprócska tisztások. Sűrűsödött az alkony, alig néhány lépésnyire láttunk már csak. Dávid fejlámpái hasznunkra voltak ugyan, de amikor ráborult az erdőre az éjszaka, megálltunk. Távolozzunk le. Nincs értelme a sötétben kóvályogni, mondta Kercsel. Rábólintottam, bár nem túl nagy meggyőződéssel. Ha az ember eltéved, inkább hajtaná valami tovább. Még ha az esze azt mondja is, álljon meg, inkább menne. Hát ha a sarkon túl van ott egy út, kilátás, a menedék. De ha tovább megy, az még rosszabb, mert csak kimerül, vagy még jobban eltéved. Szerencsére Dávid úgy, ahogy visszanyerte tépázott tekintéjét, ezért megbíztunk benne ha elfelejtettük volna a délutáni fiaskóját. Ez volt a legkényelmesebb, mert hinni akartuk, hogy van köztünk valaki, aki tudja, mit kell tenni. Lecuccoltunk egy alkalmasnak tűnő laposon. Érdekes, hogy bár addig mindenki úgy tett, mintha józanul kezelnénk a helyzetet, senki sem kezdett tűzrakásba vagy sátorverésbe. Ilyesmi fel sem merült. A sötétség felfette az igazságot, lehullott rólunk a normalitás és észszerűség leple. Elárultuk magunkat, minden porcikánkat a rettegés rágta. Leguporodtunk a polifómokra, magunkra terítettük a hálózsákunkat. Ezúttal senki sem húzódott félre, és csak suttogva beszéltünk. Valamilyen ősi által vezérelve mindent megtettünk, hogy ne vonzuk magunkhoz a rejtélyes fényeket, és hogy ne vonjuk magunkra a tribecs figyelmét. Bíztam benne, hogy Dávid előáll valamivel ennek a babonásságra épülő ostoba hangulatnak a megtörésére, de csalódnom kellett. Ő sem állt neki tüzet rakni, vagy sátrat verni. A legdöbbenetesebb pedig az volt, hogy ő is suttogott. Andrej beszúrt egy adag inzulint. Nincs nálam több, éjjezte meg borúsan. Ha holnap nem jutok hozzá... jutsz, nyugi, Biztatta adta kercsel. Legkésőbb dél körül otthon leszünk. Jól esett ezt hallani, Örültem, hogy van köztünk egy olyan ember, mint Dávid. Vegyük meg a maradékokat, indítványozta Mia. Ekkor döbbentem csak rá, hogy milyen éhes vagyok. A gyomrom diónyivá Az evés gondolatára azonnal beindult a nyálálválasztásom. Nem csaptunk nagy lakomát, alig maradt valamink. Nem számoltunk azzal, hogy a túra ennyire elhúzódik. Két szeletre meg egy kis doboz májkrémre rúgott a készletünk igyekeztünk igazságosan elosztani, alig néhány falat jutott fejenként. Utána pedig még kegyes ebből mardosott az éjség. Ráadásul kibaszott hideg volt tűz nélkül. Fontolgatom, hogy mégis a raknék legalább egy aprócska tábortüzet, de eszebben villantak a különös fények, az út megmagyarázhatatlan eltűnése meg a spájz, és azonnal letettem róla. Felpillantottam a csupasz fakoronákon át az égre. Felhőtlen volt, pislákoltak a csillagok. A fények miatt van az egész, suttogta Andrei. Kercsel meg pillantást vetett rá, de ki nem hagyta magát. Az eltűnéseket gyakran előzik meg fényjelenségek. Mi nem tűntünk el, csak eltévedtünk, mondtam. Azonnal meg is bántam, hogy kinyitottam a számat. Ha nem válaszolunk neki talán nem folytatja, de kinyitottam. Az első a fényelenség, és ha helytelenül reagálsz, akkor megzavarja a gondolkodásod. Záratot csinál az agyadban. Hogy lehet helytelenül reagálni? Mi a sem bírta A hangoskodással, vagy a kimeredő tekinteteddel felhívod magadra a figyelmet tájékoztatott Bejeszki. A jelek szerint ugyanúgy beleragadt a fantázia világába, mint Dávid a racionális magyarázatok hisztérikus keresésébe Maradjatok már csendben szólt ránk az ilyen jelenségek veszélyesek lehetnek. A Bermuda háromszögben is. Fej. Most komolyan a Bermuda háromszög, jössz, Fölmet rá Dávid. Jó, felejtsd el a háromszöget. Pedig a hivatalos statisztikák szerint több tucat repülő és hajó tűnt er ott. Tudod, mi ez szokott lenni a legénység utolsó bejelentkezése? Sajnos nem. Abszolút zavaros, mintha teljesen felmondaná a szolgálatot a tájékozódási képességük és a saját mozgásukat sem tudnák értelmezni. A fények zárlatot okoztak az agyukban. Mi? Valószínűleg igen. A hírhed gyatlovféle túra részt és fényjelenségeket fotoztak az égen. Közvetlenül utána pedig mezit láb, félmesztelenül két kilométeres éjszakai sétára indultak a sátrukból, a farkasordító hidegben, és mind a kilencen megfagytak. Vagy szakadékba zúzták magukat halára. Tudod, hogy nyilatkozott az esetet, vizsgáló nyomozó? Hogy olyan, mintha mind elvesztették volna az eszüket és a gondolkodási képességüket és mire visszanyerték, már késő volt. Nyomd fel magadnak a gyedlavodat, és ne a csapatot, mondta szigorúan Kercsel. Igaza volt. Bezsánszki horrorsztoriai hiányoztak a legkevésbé. Közben viszont alig vártam, hogy Andráj folytassa az izgatott makogást. Nem nyomom fel mert minden lehetőséget számba kell vennünk. Valami összezavart, hiába próbálnánk is leplezni. Nem vetük észre az utat, amit nem lehet nem észrevenni, és egy új helyiség jelent meg a házban, plusz az a csend az erdőben. Nem csend volt, hanem földugulás, vetettem ellen. Négyünknek egyszerre? Hmm, igen, van ilyen, támogatott Mia. Lehet. De a legtöbben, akik rejtélyesen eltűnnek és később előkerülnek, beszámolnak a hirtelen beálló csendről. Hibát követtünk el azzal, hogy akkor tovább mentünk. Várnunk kellett volna, amíg elmúlik, de hiába integettem nektek. Mert ő mindenkit megmentettél volna, tajtékzott kercsel. Ne rögtasd ki magad! Walter Fisher is beszélt fényekről. Bukott ki meglepetésemre. Legszívesebben lekevertem volna magamnak egy pofont. Sok eltűnt beszél fényekről, – Van is erre egy ismert szó? – Micsoda? – kérdezte Mia. Andrei ránk nézett, és vágott egy grimaszt, mintha inkább passzolnál kérdést. – Mi az a szó? – erősködött Mia. – Hát a fény? súgta. – Na, ebből elég. – pattont fel Dávid, aki akkorna már agyfaszt kapott Andrejtől. Ha nektek ez jó, akkor hagyjátok csak, hogy teljesen meghőítsen titeket, engem hagyjatok ki belőle. Felkapta a polifómiát, és hátat fordítva telepedett le rá egy kicsit odébb. Egy kicsit túltoltad lódtam meg Bezsánszkit Nék hogy idérsz, Csak egy régi babona ma már pontosan tudjuk, hogy az csak égő mocsárgáz, semmi egyéb. De hogy tudjuk? Sok tanulmány cáfolta ezt az elképzelést. A 19. század végén elismert német tudósok vizsgálták a jelenséget, és nem jutottak egyértelmű eredményre. Még Ludwig Szucsek is írt egy könyvet a leaders fényről, amiben kétségbe vonja az összes közkeletű elméletet. Az igazság az, hogy a jelenség tagadhatatlanul létezik, de nincs rá igazán jó magyarázat. A berobbanó mocsárgáz miért nem jó? Hát például azért, mert sok olyan esetről születtek megbízható feljegyzések, amikor a fények úgy rendeződtek formákba, mint a táncolnának. És tagadhatatlan, hogy bár hideg fényről beszélünk, bizonyos körülmények között mégis megégetheti az embert. Megégetheti? Igen. Fischernek is égési sérülései voltak, és rettegett minden fénytől. Nekem már régen eszembe jutott, de nem mondtam, mert elküldtetek volna a jó agyámba. Hát bocsi, de valóban kitalációnak tűnik. Ne lehet, de olvas -e, néhány -e, megbízható tanulmányt. És meglátod, hogy nem az. Ezek létező jelenségek a világ minden részén ismerik őket különféle neveken. Sőt, azt is nagyon hasonlóan írják le mindenütt, hogy milyen a hatásuk az emberre. És pedig, ha magadra vonod a figyelmüket a hangoddal, vagy azzal, hogy rájuk mereszted a szemed, akkor reagálnak a jelenlétedre. Ha futásnak eredsz, akkor követnek, és mindig gyorsabbak az embernél. És ha elég közel érnek, akkor egyfajta zárnatot okoznak az agyadban. Annyira megzavarnak, hogy elfelejtett ki vagy, hol vagy. A tájékozódó képességedet meg totál gajra vágják. És ha mindez egy félre első helyen történik, akkor addig bolyongsz, amíg meg nem halsz a kimerültségtől, majd holára nem zúzod magad valahol. És az égési sérülések? Mm, ilyen esetek is vannak. Éppen ezért felmerült, hogy talán gömbvillámról lehet szó. Csak hogy ezek a jelenségek túl sokáig tartanak ahhoz, hogy a viszonylag gyorsan eltűnő gömbvillámnak lehessen őket betudni. Mindenfélét beszélnek róluk. De ezek már tényleg csak legendák, például. Hát úgy körbeveszik az embert, és a táncukkal a halára gyötrik. Közben összekarmolják, összeverjék, majd darabokra szaggatják. Bocsi, nem hanyagolhatnánk a témát, állította -e Mia. Nekem is elegem lett az agymenéséből. Fejezzük be, csak rémizgetjük magunkat meg egymást. Igaza van Dávidnak. fogta miát, és odébb húzottunk A magára hagyott Andrej keresztbe font a karját a mellén. Szánalomra méltó látványt mújtott, de nem érdekelt. Volt nekem én per elég bajom. Végig a polifómokon, összebújtunk, és bebúgyaláltuk magunkat a kicibzározott hálózsákokba. Rohadt hideg volt már, de ez sem vett rá a sátor állításra. Amúgy sem ásztunk volna bele semmiért a világon. Ha láttad a Blair érted, miről beszélek. A sátor elvág a környezetettől, vakon ki vagy téve mindennek, ami körülvesz. Ezt semmiképpel sem akartuk. Kint legalább volt valami elképzelésünk róla, hogy mi zajlik körülöttünk. A különös fények közelednének, vagy bármi más, azonnal észreveszünk, és pucalunk onnan. Ennyit megérdezek is a kis facogás. Legalábbis akkor előnyös üzletnek tűnt. Visszatöként fel úgy gondolom, hogy a tribecs már akkor végezni akart velünk, és ha pár fokkal hidegebb van, akkor ez össze is jön neki. Hiszen az egész éjszakát kint töltöttük, ráadásul tűz nélkül. Jól fel voltunk ugyanöltözve, alattunk a vastag polifón, és magunkra bugyoláltuk a hálózsákokat, de ez is kevésnek bizonyult. Egyikünk sem aludt el. Dávid meg André is ledőlt, de végigforgolódták az éjszakát. Veszettül fázhattak. Nekünk miával legalább megvolt az az előnyünk, hogy összebújva megoszthattuk egymásra a testünk melegét. Ők is ketten voltak ugyan, de a lehető legtávolabb húzódtak egymástól, és nem osztoztak semmiben, kivéve a kölcsönös gyűlöletet. A fák feketeségbe vesző törzsélek ráncait fürkésztem, a kopár koronákat a pislákoló csillagokat. Őrült egy kaland, gondoltam. Egészen eszelős kaland,